Căci ea li se potrivește tuturor, păcătoșilor și drepților totdeauna, dacă vor să dobândească mântuirea. Și nu este niciun termen al desăvârșirii ei, pentru că desăvârșirea chiar și a celor desăvârșiți este nedesăvârșită. În ce privește primul atribut că pocăința este cea mai înaltă dintre virtuți, în sine luată, fără îndoială, virtutea dragostei este cea mai înaltă, este mai înaltă decât căința. Dar conștiința noastră pământească nu ne îngăduie să realizăm dragostea în toată puritatea și deplinătatea, de asemenea nici o altă virtute. Ori când ne dăm seama că dragostea sau altă virtute a noastră n-a realizat maximum de care să fim deplin mulțumiți. După orice act de virtute și de iubire, constatăm că el a fost amestecat cu un element impur sau ar fi putut fi și mai deplin. Acest fapt creează o nemulțumire față de ceea ce am făcut, care este. Inima căinței. Căința este ipostaza de judecător al conștiinței, nu numai peste păcatele noastre, ci și peste virtuțile noastre, pentru că totdeauna le realizăm în formă nedesăvârșită. Ei nu-i scapă nimic, nu absolvă nimic, nu acoperă nimic. Nu este nicio virtute care să nu fie supusă examenului sever, neduplecat. Al căinței. Dar oare nu s-ar putea spune că și căința poate fi nedeplină și deci că și ea ar putea fi supusă unei judecăți a conștiinței care în acest caz ar fi mai înaltă decât căința? Desigur, dar căința nedeplină și impură este judecată tot de căință, de o căință mai deplină și nu de o altă virtute. Căința este actul de critică al conștiinței, este autocritica ce și-o face omul. Catare Ca e actul de judecată al conștiinței și noi știm că toate sunt supuse judecății, dar este judecată și judecată. Este judecata făcută asupra altuia și judecata ce o faci asupra ta însuți. În judecata ce o faci asupra altuia se poate amesteca sentimentul mândriei. În autocritică este exclusă prin definiție mândria. Poate încăpea cel mult o oarecare îngăduință. Dar o autocritică sau o căință îngăduitoare Lăsând pe om nemulțumit, tinde ea însăși după una tot mai obiectivă, tot mai severă. Cu un cuvânt, orice păcat, orice nedeplinătate în virtute sunt supuse autocriticii sau căinței. Chiar insuficiența autocriticii sau a căinței, tot prin autocritică sau căință e blamată. În acest sens... Nici o virtute nu stă deasupra căinței, nu se poate sustrage de sub forul de judecată al autocriticii. Astfel, căința e un drum spre iubire, stă în slujba iubirii, conduce de la o iubire nedestulătoare la mai multă iubire. De aceea nu e o contrazicere între a spune că cea mai mare virtute e dragostea, și a sugoti căința drept cea mai mare virtute, căci motorul căinței e dragostă.